що можуть бути справжні вибори, на яких ти разом із своїм кумом, отримавши горде імення електорат, маєте право обирати. І можете навіть не обирати ОУН на чолі з генералом Я Стеценком. Це так. Дива. Сум'яття охоплювало щирих українців. А що коли спробувати? Може, і справді рухівці і Морозенко зроблять так, що жити стане краще, жити стане веселіш? І хоча зима видалась сніжною і морозною, Україна палала в пропагандистському огні. «Де той куруй син Чобіт?» – крикнув одного січневого ранку президент Стеценко, коли зрозумів, що варіант номер один радника Едварда Чоботенка майже не має шансів на матеріалізацію. Помічник зайшов з таким виглядом, з яким заходять у кімнату, де лежить покійник. Пан Чоботенко захворів, скорботно сказав. Що в нього? спитав розлючений президент. Інсульт, інфаркт, саркома? Ні, пане президенте, у пана Чоботенка гонорея, насилу стрибуючи, сміх, мовив помічник. Шкода, що не іпотенція, кинув президент і додав. Запросіть до мене голову СНБ генерала інфернального. Тьфу, що це я? Тобто пана Пекельного запросіть. Через 15 хвилин у кімнаті для відпочинку сиділи президент Стеценко і головний тайняк генерал Марко Пекельний. Я тебе, Славку, завжди відмовляв від цього циркуса з демократичними виборами. Хіба у тебе військ під рукою мало? Спецняки, Нацгвардія, волонтери з ГОПАКа, поліція, нарешті армія. «Вся ця сила може вмить покласти край будь-якій опозиції», – говорив генерал Пекельний. «Я не сумніваюсь у наших силовиках, але скільки можна заганяти хворобу всередину, ти ж сам знаєш. Рано чи пізно прорве. Сул крови і гноїм. Я з тобою згідний». Але треба ж було якось підготуватись до цих курвінських виборів. А так виходить, що ці рухмани і їх марков відморожені мають усі шанси перемогти. Ти уявляєш собі, що тоді буде з Україною? Уявляю, Україна повторить шлях Росії, розпадеться на три чотири держави, сказав президент. Ні, пане президенте, на місці України утвориться одна держава, відрубав генерал Пекельний, але маленька, в межах Гетьманщини 17 століття. Добре ще коли з Києвом, бо політична деструкція активізує наших мирних тепер сусідоньків І вони розкавалкують Західну Україну як вовки овечу шкуру Територія від Одеси до Харкова знайде спільну мову з нашими новими територіями Доном та Кубанню І вкупі вони утворять собі якусь Чорноморсько-Слов'янську республіку Ось і рахуй, що залишиться А що робити? Що робити, відчайдушно залементував президент. Оголосити надзвичайний стан, відмінити вибори і проголосити Україну монархією а себе гетьманом, так це ж не Московщина. Там Бориска позаторік проголосив себе царем і всі раді, а тут свої ж соратники Зоун перші запротестують. Традиції погані. Пан Павло Скоропадський з могили застерігає, а якщо дверей заміркувати, то ніби нема виходу. «Іти на вибори – це поразка. Не йти, загвинчувати на кривку котла, який кипить і чекає, коли бабахне. Чи як, генерал?» «Є вихід, – сказав генерал Пекельник, – іти на вибори і вигравати». «Один же так радив мені, – саркастично, – сказав президент. Дорадився, тепер трипер лікує. Це за його заслуга певною мірою, що відморожений до президентства допадається. Я теж добрий, прислухався дурнішого за себе». «Як їх вигравати? Треба думати, державою правити, а не лише дефіляди приймати у Білому мундирі», – вдарив у вразливе президентське місце генерал. «Без цих дефіляд, особливо в Москві, не було б України, ти сам знаєш», – відрізав президент. «Чому ж не погодився генерал? Україна була, є і буде. Як би її не називали там Рутенія, Малоросія, УСР, а ось української держави, то згідно». «Не було б». «Треба щось робити», – рішуче сказав президент. «Гаразд», – генерал задумався, а потім фальшиво посміхаючись сказав, «Якщо цього відмороженого шлях трафить, ну якась там дорожня катастрофа, навіть потяг може з зреїх зійти». І гаплик. «Така тяжка втрата для розбудови української демократії». Співчуття рідним і близьким на президент України Ястиценко, який щиро засмучений втратою